«О, – перебила Бенсон князя, – о, звернетесь до мудрого майстра Абрагама! Ви вважаєте вашу вельможність, що майстер Абрагам справді радий щонебудь зробити для вас? Що він прихильний до нашої родини? Та як би він зміг щось вивідати про долю Анжели після того, як усі пошуки... У Венеції, у Флоренції виявилися даремними, а найгірше, коли в нього викрадено таємничий засіб пізнавати невідоме, який він мав раніше. Ви маєте на думці його дружину? Лиху чарівницю К'яру? – спитав князь. «Це ще хто зна? – заперечила Бенсон. – Чита…» Обдарована вищою дивовижною силою жінка, яку, може, тільки хтось надихав, заслужила, щоб її називали чарівницею. В кожному разі несправедливо і нелюдіну було викрасти в майстра улюблену істоту, до якої він був прихильний цілою душею, яка, навіть, можна сказати, була часткою його самого. Бенсон! Вигукнув князь, наляканий до краю, Бенсон, я сьогодні вас не розумію. В мене аж у голові туманіє. Хіба ви самі не вважали, що ту небезпечну істоту, з допомогою якої майстер Абрагам міг би швидко викрити наші стосунки, треба було усунути? Хіба ви самі не схвалили мого листа до Великого герцога, в якому я висловив свої міркування з приводу того, що, оскільки будь-яке чаклування в країні давно заборонене, осіб, які варто віддаються йому, не можна терпіти і задля безпеки слід ув'язнити. Хіба не з огляду на почуття майстра Абрагама, над тією таємничою к'ярою не був влаштований відкритий суд, а її тихенько схопили і вислали? Я сам не знаю, куди, бо більше тим не сушив собі голови. Що ж мені можна закинути? Пробачте, відповіла Бенсон, пробачте ваша ясновильможність, але все-таки вам цілком справедливо можна закинути принаймні надмірну поквапливість. Знайте ж, ваша ясновильможність майстрові Абрагаму донесли, що його к'яру «Усунено з вашого наказу. Він тихий, привітний, та чи не здається вам, ваша ясна вельможність, що він плекає в своєму серці ненависть і мстиві почуття до того, хто відібрав у нього найдорожчі в світі? І ви хочете довіритись цьому чоловікові, відкрити йому свою душу?